Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillahi nhammaduhu wa nastainuhu wa nastahdihi wa nastaghfiru wa nataubu ilaihi wa nataukalu alihi wa n'amuzuillahi min shurur anfusina wa syyaat a'malina. Man yahdihi Allah, فلا مضلله. وَمَن يُضْلِل فَلَهَا دِيَلَهُ. Ashhadu ala illaha illallah. لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعبا والهزنا اذا شئت ربي سهلا اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف وعن والدينا وعن مشايخنا وعن اساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا الحاجات Allahumma ahdina li ahsani al-a'mali wa ahsani al-aqwal fa'innahu la yahdina ilayhima siwak waqinallahumma sayya al-a'mal wa sayya al-nawaya fa'innahu la yaqina minhuma siwak rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa salli mubari ala sayyidina Muhammad wa ala Ali sayyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara-saudara Ustaz Mahathir Syahrudin, silam pendengar, Radu Hakim yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang limpah kuniannya dapat kita bersuha kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita kefahaman terhadap kitabullah memberikan kepada kita kemanisan dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntutan yang terdapat di sebalik ayat-ayat yang kita baca, yang cuba kita tafsirkan ini sedang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian sebenarnya apa yang kita sentuh, kita bincangkan menerusi sesi dalam waktu yang terbatas ini hanyalah sekelumit daripada ilmu Allah SWT mudah-mudahan umur yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita dapat kita manfaatkan untuk memahaminya dan jangan terhenti setakat ini saja dapatkan usaha-usaha teruskan usaha-usaha dalam memperolehi ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan, pengkajian, kehadiran ke majlis-majlis ilmu semuanya membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian di antara pendekatan yang diambil melalui ayat-ayat dari surah al-Quran sebagai contohnya surah al-Qamar yang sedang kita bincangkan ini Allah SWT mengungkakan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu dengan tujuan, dengan objektif yang tertentu. Perkara ini disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Dalam buku beliau ditajuk Al-Qasas Al-Qur'ani. Ard waqa'i wa tahlil ahdath menceritakan bagaimana kisah-kisah dalam Al-Qur'an dibawakan dengan beberapa objektif. Dan dia merupakan satu wasilah teknik untuk mendidik yang sangat berkesan mengikut kajian pakar motivasi umat Islam, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadila Kamsah, menerangkan dalam sebuah album beliau kepentingan untuk ibu bapa terutamanya dan golongan pendidik supaya sentiasa mengikuti teknik yang diajar oleh Allah SWT iaitu dengan bercerita. Al-Qasas, Fanul Qasas fil Quran, teknik bercerita yang Allah SWT kemukakan ke dalam Al-Quran bertujuan untuk mendidik sebenarnya. Antara objektif yang dikemukakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi dalam buku beliau menceritakan tentang kepentingan cerita dalam teknik pendidikan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan hakikat ini merujuk suratul Hajj. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta daripada umat Islam, daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya berfikir. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, "Mafiman a'udzu billahi Fakaih min kawia ahla knaa'ha, wahyah zallima, fahiyah khawiyah' ala urusha' wa biir muattalat wa qasir mashid. Afa'lam yasiru fil ardh, fatakun lahmu kulubu yagqilun b'ha, awaazan yasmugun b'ha. Fainna laa ta'amal abssar, wallakin ta'amal kulubu latti fil sudur. Surah al Haj ayat 59. Allah subhanahu wa taala fil man ya ma'asud. Berapa banyak tempat yang telah kami binasakan kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri Dan tinggallah tempat tersebut sepi Ditinggalkan dengan istana-istana yang terbengkalai tidak akan mereka berjalan di muka bumi Lalu mereka pun mendapat hati yang dengannya berfikir Akal yang dengannya berfikir Dan telinga yang dengannya mereka mendengar Sesungguhnya Bukanlah penglihatan luaran yang buta Tetapi yang buta merupakan hati dalaman mereka ini dalam menggambarkan kepentingan cerita yang dikemukakan oleh Allah SWT supaya kita yang baca Al-Quran ini berfikir. Itu merupakan al-hadaf al-awal. Objektif yang pertama, tujuan kisah-kisah ini dibawakan kepada kita walaupun kita melihat dia merupakan satu yang bersifat repetitif, berulang-ulang. Tetapi pengulangan tersebut seperti yang telah pun kita kaji sebenarnya membawa satu mesej yang begitu jelas dari episod ke episod yang lain, dari jauhlah ke jauhlah yang lain. Al-Hadab Uthani, kata Dr. Salah Abul Fatah Al-Khalidi dalam buku beliau Al-Qasas Al-Qur'ani, tujuan dikemukakan kisah-kisah ini iaitulah untuk mengambil pengajaran supaya orang-orang yang beriman mengambil pengajaran daripadanya. Dan perkara ini sebagai contohnya disebut oleh Allah SWT menulis surah Yusuf ayat ke-111, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ كَانَ فِي قَسَاسِهِمْ عِبْرَةٌ لِيُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَي يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَوَ رَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Sadakallahul azim yang bermaksud sesungguhnya pada kisah-kisah orang-orang yang terdahulu itu mengandungi ibrah pengajaran bagi orang yang berakal ia bukanlah cerita yang diada-adakan tetapi untuk memperbenarkan segala yang telah berlaku sebelum daripada itu dan menjelaskan ia merupakan pembawa hidayah dan rahmat kepada orang yang beriman. Ertinya, kisah yang dikemukakan dalam Al-Quran ini bukanlah dengan tujuan untuk menghiburkan semata-mata. Tetapi, supaya umat Islam mengambil pengajaran daripadanya. Itu yang kedua. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tujuan yang ketiga, kisah-kisah yang kita bacakan ini adalah untuk manusab نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ Perkara ini pernah kita jelaskan terdahulu, tujuan ayat-ayat Allah Subhanahu membawakan kepada kita kisah umat yang terdahulu adalah untuk memberi motivasi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi pengsangan kepada umat baginda yang tercinta. Dan perkara ini dapat kita lihat di beberapa ayat-ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Hud ayat ke-120. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa kullannaqusu 'alaika min anba'i rusuliman thabbitu bihi fu'adak. وَجَاءَكَ مِقْفِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَا وَعِذَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ Yang bermaksud, Dan semua itu kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad. Dari berita-berita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum kamu, supaya kami memberi kepada kamu kekuatan, memberi kepada kamu motivasi terhadap perjuangan kamu. Dan semuanya mengandungi kebenaran dan berita-berita dan juga pengajaran-pengajaran dan peringatan buat orang yang beriman. Maka muslim-muslimat yang rahmati dan dikasih Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita menerusi ilmu tafsir kita dapat lihat bagaimana kepentingan penceritaan sebagai satu teknik pendidikan yang cukup penting. Itu sebab dalam kajian yang dikemukakan tadi yang saya tadi oleh Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, penting kita ibu supaya kita mencari sumber-sumber ilmu cerita-cerita yang dikemukakan oleh ayat al-Quran dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling baik kisah-kisah itu adalah daripada al-Quran dan hadis dan kemudian dari kalangan para sahabat yang terdahulu tabi'in dan golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita dapat mendidik umat mengenal erti kehidupan yang sebenar-benarnya berperspektifkan berkiblatkan kepada gaya hidup mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Muslimin uswatun hasanah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sudah pun berada di jaulah yang terakhir dari surah Al-Qamar, surah yang mengisahkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh. Dan dibawakan kepada Nabi, kepada umat baginda kisah perjuangan umat yang terdahulu Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Salih, yang berlaku kepada mereka berbagai bentuk azab kerana keingkaran mereka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah kita bincangkan bagaimana berkata Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi membahaskan ayat pada ayat ke-43 dan seterusnya menggambarkan kalaulah orang-orang yang terdahulu mendustakan para Nabi dan Rasul yang datang di kalangan mereka. Apakah golongan yang kemudian yang mengingkari Nabi yang paling hebat dan tinggi kedudukannya di sisi Allah akan terlepas begitu saja? Itulah tujuannya. Mengapa Allah Subhanahuwataala menjelaskan ayat ini dalam bentuk satu sindiran istihza terhadap keyakinan mereka bahawa mereka tidak akan ditimpakan azab sebagaimana yang pernah berlaku kepada umat yang terdahulu. Firman Allah Subhanahuwataala: "A'uzu billahi min shaitanir rajim. Akufarrukum khairun min ulaikum. Am lakum baraatun fi azubur. Am yaqoolun nahnu jamiyun mantasir." Sayyuhum jam'u wayaluna ad-dubur balisa'atu maw'iduhum wa, ad Balisa maw wa adha wa amr Sallallahu azim perkara ini telah pun kita huraikan dalam liqa' yang terdahulu iaitu kisah tentang bagaimana orang-orang orang-orang Kristian -orang dan orang-orang musyrikin datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam mempersoalkan tentang qada' dan kadar. Dikata oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zaidil Masir... ...terdapat tiga golongan yang datang berjumpa dengan Nabi SAW... ...yang pertama mengatakan golongan Kristian... ...Nasara Najran yang datang dari negara Najran... ...Najran ni letaknya dalam peta pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW... ...dan kebangkitan menjadi Rasul... ...berada di utara negara Yaman di selatan Arab Saudi... ...tempat ini merupakan tempat perkembangan Nasraniyah... ...pada satu masa dahulu... Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda telah bersabda la yajtama'u fil jazirati dinani tidak akan berhimpun bertembung dua ideologi selain daripada Islam yang akan bertembung dengan Islam di semenanjung tanah Arab maka kemudian selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam semua penduduk jaziratul Arab semua ingin memasuki Islam beriman kepada Allah dan rasulnya sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. mendengar dan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian itu pandangan pertama kata Al-Imam Ibnu Jawzi dan tafsirnya. Pandangan kedua pula dikemukakan bahawa yang datang berjumpa dengan Nabi merupakan jaa'a mushriku Quraishin mushriku Makkah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftuhum kan yastaftuunahum Ya staff tu Nahu meminta fatwa kepada Nabi SAW dengan tujuan untuk mengherdik dan memainkan maginyo, mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau benarlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mentakdirkan kedatanganmu untuk membawa hidayah kepada kami semua, mengeluarkan kami pada kehidupan yang kami lalui pada hari ini, mengapa Allah tetapkan kami hidup dalam keadaan sesat? Mengapa Allah tidak jadikan kami mendapat hidayah seperti kamu? Ini merupakan satu soalan yang cukup menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempermainkan soal qada dan qadar untuk mengatakan di hujung bahawa ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala langsungkan buat mereka merupakan satu benda yang tidak boleh dirubah. Tidak boleh diubah satu benda yang telah tetap maka tidak ada campur tangan daripada manusia untuk mengubahnya. Sebenarnya ini merupakan satu usلوب, satu teknik eskapism untuk melarikan diri daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa dan kedatangan Islam yang perlu mereka taati. Adapun pandangan ketiga yang dikemukakan kata Ibn Jauzi, "Inna hadhil aya nazalat fil qadariyah." Ayat ini turun untuk mengesahkan tentang golongan qadariyah. Golongan Qadariyah pula merupakan golongan yang mengatakan bahawa segala maksiat yang dilakukan oleh manusia merupakan ketetapan Allah. Dan tidak cukup setakat itu dijadikan oleh Allah SWT tanpa pilihan daripada manusia. Artinya dalam segala maksiat dilakukan oleh manusia merupakan apa yang Allah SWT teta telah tetapkan. Justru bagaimana Allah SWT akan mengazab mereka bila kembali nanti ke akhirat, di akhirat setelah Allah SWT sendiri yang menetapkan buat mereka kesesatan dan maksiat yang dilakukan tak kala di dunia bagaimana Allah SWT patut mengazab mereka di akhirat kelak ini merupakan persoalan yang ditimbulkan oleh Al-Qadariyah ataupun Al-Qadariyun untuk menunjukkan, mempertikaikan segala yang Allah SWT jadikan mengapa dalam soal harta mereka berusaha untuk memperolehinya sedangkan dalam bab hidayah tidak mahu mengikuti memberikan ketaatan kepada Nabi SAW ini jika kepada mana-mana golongan yang sesat soalan yang tidak mampu dijawab oleh mereka jika anda berusaha siang malam untuk mendapat rezeki yang banyak mengapa anda tidak berusaha untuk mencari hidayah daripada Allah sedangkan kedua-duanya telah pun termaktub sejak azali lagi Wallahu a'lam. perkara ini akan kita bincangkan dengan lanjut dalam kuliah akan datang dengan izin Allah SWT وسل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته